Wala Wana Wala Wana Song Wala Wana Wala Wana Song <laughs> <laughs> Hey! Hey! <laughs> <laughs> oh, that's how right. Wala Wana Kronk! <tryck med> det <fyrre> <fart> <skrater> <skrater> <skrater> <snart> nu, nu var det lätt att få mig nu är det! var det lätt att få mig här! Hej! Hej! Vi sitter här och har fikar lite och äter mandelkubb! Och det är jättesvårt i minnen! Jag kan inte tala! Jakob kan inte prata, nej precis! Det är såhär att... Då menar jag att. Damen sa att det ska handla om mat och dryck. Mm. Mm. Så då ska vi sitta och fika och så tänkte jag och så. Ja, du är lite manulkul. nu Hej! Hej! Jag heter Jakob Nilsson. Och jag heter Emil Falk. Det var gott med manulkul. Det heter avsnitt åtta. Ja. Nu är Ja, åtta. Och ni vet hur långt ner de har legat åtta på sned. Så blir det evighetstecknet, det betyder att om vi passerat avsnitt 8 så kommer vi hålla på all evighet med den här Med ett avsnitt, varför allt? Men det, är avsnitt. det är bara avsnitt att komma om Det här kommer aldrig att slutet avsnittet Nej, vi pratar fortfarande när ni lyssnar på den Jo, det är naturligt tur att vi pratar om mat och drick För då kommer att överleva mm. Ja, ämnet är mat och drick, ja. mm. Det där var för övrigt nog den torraste stigelse jag någonsin stoppat i min trut, tror mm, jag. det är man kul, ja. Mm. Mm. Mm. Fan. Jag har massa kvar här med töndorna. Det är ja, också, det är fruktansvärt. Mm. Ja, vi har stött upp lite fika. Mm. Jag tycker att eh, vi har ett väldigt, väldigt spännande avsnitt träffas oss idag. Showen är fullspäckad, som man säger det är på, det är. på svenska. På ren svenska. På ren svenska är mm. som finns. Show är ju. Vi inte svenska på början. <laughs> Nej, men vi står. <laughs> vi står. <starle. laughs> Mittal <ombrepet, laughs> det om begreppet. Engelsmännen håller ej med. <laughs> <laughs> När jag ska säga ordet till är det bara tyst. <laughs> <Ja, laughs> du De har <det> ordet. <laughs> du har ordet. Du tittar, då tittar jag så ord dubbelt är en tom rad. <laughs> ja. Där show borde ligga. Jag vet inte vilka. Ja. Lika så armen. Jag känner att vi har en trevlig stad nu som var kneftar. Full av brödsmulor mm. mm. Alltså mandelkubben måste ju vara Radions absolut sämsta fika ojja, oh oh ja. Det fick ju nog bevisat i, i avsnittet Start Avsnittet startar, och nu är du lyckats döda tre minuter av detta avsnitt. Eh, för det första så har vi haft en jäkla massa unika besökare, i alla i förra söndagen när vi upp det senaste avsnittet. Vi var nära 100 sträckor, jag tror att det är 92 unika besökare bara första dagen. Och var sån, alltså stiger sakta men säkert lite lite mer upp varje vecka så att säga. det är roligt, vi har fått en ny följer på tweet. Så tweetar tweetar det? Sen är det någon tolkning av den amerikanska tjänsten. Precis. Enligt ord som som gör stiligt och gjort dem. Ja. Precis som så många andra ord. Mm. Till exempel jobb. <laughs> ja. Och ice cream. Nej, det ice cream. Ice cream. Och fotförlåda. Ja. Nej men skitkul verkligen med, med alla alla denna sporten Skitkul med all, all denna respons, verkligen. vi har fått lite mejl också, dels från Mr. Incognito. Vi kommer att ta lite senare programmet. Mr. Incognito som... Eh, hade många vi, fina punkter förra avsnittet. Han skickade ett nytt mejl och vi fick mejl från Elina Bengtsson. Ett ganska långt och trädligt mejl, det kommer vi också typ senare i avsnittet. Absolut. Uh, det var lite de mer, mer uh, torra. Först inte lika torra som Mandelkuben. Ingenting kan uh, stå Mandelkuben. Alltså, ja, uh, yeah, det var allt det här formella liksom. Uh, nu, har vi, nu har vi det avklarat. Nu har vi det är avklarat. För svenska igen. <laughs> Ingen, svenska. <laughs> Ingen har styrit det ordet av oss än. <laughs> ja, vad pratar vi om? <laughs> jag vad pratar vi om det. Det här det är den mest realistiska <laughs> inledningen jag någonsin gjort <laughs> i, den här, i den här showen än så länge. <laughs> Kåben! Nej, vad säger vi? Ska vi kasta in vår gäst idag? Ja det gör vi, för helvete! Är ni, li lyssnare, lika intresserade av vem vår gäst är som vi är Då har vi en, en sprudlande beskrivning av den här gästen Julia föddes sin liten, liten pittoresk bergsby med gamla lador och fluffiga kullar under en blomstande al bredvid skimret av en porlande ström. Därav efternamnet Alström. Dotter till den ganska dåliga möbeltillverkaren Julio och den stackars mjölkbäraren Juliana. Dessa färgstarka karaktärer fusionerade sina kloka järnhalvor till en och bestämde sig för att öppa den näpna ungen till. Julia Julia hade efter det ett underbart liv Hon älskar fisk och bullar Samt fiskbullar Fisk och pinnar Samt fiskpinnar Lax och sallad lax salad. Hon anser sig själv vara hårig, asom och har komplex för sin argans. Då hon aldrig säger hej till någon Mamman Juliana, Juliana skamla vanor som mjölkbud Och där så tycker jag att vi ger upp ett, en rungande applåd En rungande mm. applåd för vår åttonde gäst, Sjunde gäst, Julia <här> sjunde gäster, Nej, sjätte gäst <här> Ja <här> <här> Sjätte gäst, Julia <här> Snyggt Tack så mycket Välkommen hit, Julia Hur mycket av detta stämmer, Julia? Ehm. Um... Tyvärr inte så jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Men beskrivningen är dock väldigt fin. Man kan mm. tyckas ja. känna sig i den här polande bäcken och den här blomstrande ja. träden och så här. Precis. Men den delen stämmer ändå rätt bra. Är du från högenäs? Ja, precis. Hur mm. ser man det på danska? Någon... Högenäs! Högenäs! Jag vet man kommer från Jag har hört högenäs också. Hugenäs. Det är du snarare uppåt ett Ja, just det. en dans en dansk just man måste det. säga så. Mm. Och hur ser Björn ut? Hur ser du? Höganäs! <laughs> Där är kärleken. Ja, kärleken! Kärleken! Kärleken! Kärleken till ja. <laughs> <hulgenäs>. Krus! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Julia, nu får du upprätta oss lite. Vad gör du i ditt liv? Vad jag gör. Jag pluggar. Det är ungefär vad jag gör. Det är ju så rolig. Nej, men varken är jag jävligt kul. Ja, det är kul. Ja. Ja, jag, jag går mest runt och har ångest över att jag är så arrogant ja, just det. Så här, Jag är bli lärare men jag hälsar ju inte på folk Så, att jag nej, sit, nej, jag sitter så här, på praktiken jag sitter jag mest i en hörn och ser lite sur ut ja. det, är jobb, det är ett ja. jobbigt komplext att ha det här Julia. Om ett litet ja, barn kommer med bajs i blöja, så säger jag bara Julia ja, gå alltså, Om ett barn kommer med bajs i till mig så kan inte jag riktigt göra någonting För att jag har inte sådana barn på min praktik Nej, Nej. Nej. Sexåringar brukar i regel vara blöjfria Så vidare de inte är inte handikappade Just det, mm. eller som jag var när jag var sex Nej, jag ska alltså, bara... ja. Han blev av med blöja när han var 14 ja, Och ett halvt Det var, var befriande det, det är nogat det, är det där halva året. Ja, ah. ja, det var som sagt en succé för mig mm. <laughs> Han aldrig Jag var så lätt Vilken lättnad, det var i omklädningsrummet Mm. mm. Hur mår du Jakob. Jo men jag mår bra, jag har jobbat lite idag. Så jag är lite småseg och sen har jag även auditions på måndag i Fridhem. Jag ska ansöka till teaterlinjen så jag har massa monologer som jag ska plugga och plugga och plugga, plugga. Så jag är ganska stressad över det. Men annars anser jag mig bara mår bra. Ja när du mm. kommer till monologer det är det bra att ha oss här och pratar med. Exakt. Vi är fantastiska på att hålla sådana. Vetarna. Vetarna. Ja. Allvetarets. Min ja. nya titel. Ja. För Om det är någonting det... vi kan så är det hålla låda. Yeah. Hur är det med Emil idag? Jag mår bra. Uh, ja, jag har jobbat ledig nu några dagar. För att har varit kristig flygare. Just det, det har varit S lite så här röda dagar. Röda dagar. Uh, nu är det ju svart dag, för det är lördag. För är, man är ledig på helgen i regel. Yeah. Så vill man inte arbeta i de våren där, som du gör. Ja, eller butiksarbete och sånt också. Vad? Om man jobbar i butik, butik? Då, då jobbar man även svarta dagar. Ja, och dagar. Alla, alla, alla dagar jobbar man. Skönt om man jobbar på Systemodaget för då får man gå hem klockan tre eller ett, fyra. Ett drömjobb för oss alla. Oh, yeah. <laughs> ja. Det är det ju verkligen under. Och igår så, eh, fan jag hade riktigt trevlig kväll igår, jag, eh, och nu kommer vi in lite, glider in lite på dagens sen Jag käkade tapas. Oh, tapas! Alltså, olika, oh. olika skinksorter, olika salamisorter, och så lite så här, oliver, soltockade tomater, ost med marmelad, dräck vin. Och så spelade jag Halo 4 och tittade på filmen Silver Linings Playbook. Kan vi inte göra en liten avstickare? Mm. Vad tyckte du om den filmen? Jag tyckte den var jättebra. Jag tyckte den var jättedålig. Okej. Okay. Jag har sett kamp. delar av den. Jag gillar gillat det jag har sett. Mm. Jag har sett slutet. Slutet hatar jag. Ska vi ha en liten versus? Jaha. Uh -huh. Men det kanske kanske finns folk som inte har sett. Eller ja men det... vi behöver inte spoila något. Nej det är sant. Varför jag tyckte den var dålig, mm. det var för att den, den hade en casting som var jävligt bra, så alltså, dialog och, och så kändes autentiska, mm. och väldigt improviserade nästan. Mm. Och därför så kändes det som att hela filmens poäng var att den inte skulle vara klyschig, yeah. men den var ju en av de klyschigaste kärleksfilmer jag har sett på länge, det är ju typ alltså, den har ju stråk av alla romcoms som någonsin gjorts. Just det. Ja, ja, ja, jag förstår vad du menar. Ja, mm. så där, därför så, det är ungefär som en film som som ska, ska ha distans, men som i slutändan bara är en, ett plagiat på en annan romantisk komedi, fast är bättre produktionsvärden. Mm. Anser jag det. Mm. Mm. Och det gör mig irriterad. Varför jag tycker att den är så bra är för att jag tycker om att den är lite så lite klyschig kärleksfilm. Och det som gör den så intressant är ju de här karaktärerna, för det är absolut inga stereotyper Nej. som man ser. Det handlar ju om... om så det, hela filmen bygger på kring psykiskt sjuka människor. Ja, det är en på bipolär givetvis. snubbe som helt enkelt finner tycker för en tjej som De har det slags manodeprocer. Ja, också. precis. Uh, så att... Uh, bipolär manodeprocer är ju samma sak. Ja, ja. <här> <här> Men han var ju <här> inte det riktigt. Men han var bipolär. Ja. Men, och, men hon var inte manodeprocer, jag tror hon bara var deprimerad. Mm. Efter att hennes... Ja, precis. precis. Men uh, och jag tyckte att det var en väldigt bra kemi mellan alla... Det håller jag med om, Ja, Men jag tyckte... Och visst... Uh, inte tänkte inte spåla någonting, men uh, kanske var det lite så här uh, framåt började bli lite klisigt. Men jag tyckte ändå att den behöll det här. Uh, som du säger, autentiska. Alltså, så, Ja, men precis. Och att det var så intressanta karaktärer. Också, för att, och han gjorde en väldigt bra rollprestation också. Brandon Cooper, ja. Uh, han gjorde den jättebra. Jag de håller med. Mm. Uh, och alla andra också, så klart jag tror. Det var roligt att se Nero i en roll där han inte var aggressiv. Uh, så här, uh, utan att en. en han var ju också psykiskt sjuk i filmen. Ja, alltså... verkligen. Jo, men det är hans bästa rollinsats han har gjort på typ 10 år nu. Ja, det kändes som det faktiskt. Ja, jag, tyckte att, jag, menar, jag tyckte att den var en, en väldigt bra film att se. Mm. Okej. Okay. Ska vi bara där för denna film? Du har inget tillägg om den Julia? Nej, som sagt, jag har ju bara sett hela den. Men det kändes bra. Det. Bra. En, det kändes bra. det kändes bra. Ja. Du har en god känsla i magen. Ja, jag gillar Jennifer för mm, Hon är bra. Hon var... fick en muskel. Hela världen. Ja, så jag kör mobil sport. Jag har jag hon är alltid bra faktiskt. Trevligt. Ja, du berättar om din kväll va. Du ja. käk du såg Sibrelings playbook och jag drack vin. Det låter som en Och spelade Halo 4. Vilken kväll du hade. Vilken kväll jag hade. Det låter helt fantastiskt. Det var grann kväll. Oh. <laughs> och så ser den <en> kärleksfilm. <laughs> mm. Men nu kompenserar vi med att spela Halo. Det är sant. DAGENS ANEKDOTER Känner du det äckligt äcklig har du spytt fläck fläckig? Leta ej mer. här kommer en massa anekdoter! Dagens ANEKDOTER <här> Ja, som vi alla vet så betyder den där lilla trodde att det är dags för... DAGENS, dagens ANEKDOTER, anekdoter. <här> Wow! Mm. <här> Vi kanske också kan förtydliga redan nu att det här lilla instrumentet ni hörde i både början och beskrivningen av gästen var en näspipa framför av, <laughs> av Julia Ahlström, vår, vår allas gäst. Ja. Tack för den skönsången så att säga. Ja, varsågod. Jag känner att jag måste byta paradnummer nu, tror jag. Jag har kört samma sak sedan jag fick den. Så. <laughs> ja, det är det. det dags att byta. SCR, ge henne en röd flöjt? <laughs> Med en hjärna kan inte smälla på en Det är något som sticker ut ur rumpan Eller, eller, <skratt> eller en mysflit Så kan den även på mysbrupp <skratt> <skratt> Fan Emil Det där var under bältet, bukstaben <skratt> ja, oh, oh. Jaå Ska vi köra lite Dagens Enlåter då? Ja det tycker jag att vi gör Ska jul, jag får glömma att börja Som vi gillar så ska gästen då in i hetluften direkt Med en gång Med en gång Fantastiskt, ja. måste jag säga Ja, då har vi det här temat mat, eller hur? Exakt så Och ja, jag kan väl erkänna att jag är ingen sån här Jättefantastisk Kock, om man säger så Det brukar vara lite debatter Kring om jag ska få vara med i köket Och laga mat överhuvudtaget eller inte Vad är din signaturdish När jag precis hade flyttat hemifrån Så var det Bacon Matlagningsgrädde och majs i en stekpanna <laughs> Som jag sedan rörde ihop och blandade med pasta Det låter dock jävligt gott Det var himla gott men det såg inte så himla fräkt <laughs> Nej, ut Jag lätte ja. Ja. Ja, lite leken vem man kräkt i min stekpanna idag Ungefär ja. <laughs> Jag har någon sån här incident när jag sitter på tåget hem För att jag jobbade ju varje söndag innan Ja just. Det. Och då var jag mm. tvungen att ha med mig matlådor Så jag brukar äta på tåget Och så ja. sitter jag då med det här i en liten låda på, på tåget Och så kommer... Och så tog killen förbi Och så går han så här förbi mig Och sen så bara tittar han nere i min matlåda Och tittar så himla konstigt på den Och sen så går han vidare <laughs> vem, har ja, vem har kräkt i min matlåda? Ja ungefär, vem har kläckt i min matlåda? Det var såhär Jag brukade så här, Ta det jag hade hemma Röra ihop i en liten sån här Lodda Och sen så såg det ut som spea Men det smakar ju helt okej okay. Det är inte gott utan helt okej okay. Det gömmer det under pastan i tallriken också Ja precis ja, det, är det är det som man brukar Ja lite så Det är smart det där Geniet Jakob här ja, Men så här Briljant. Alltså egentligen ärligt Talas ju det är skitsbart För jag menar Jag kunde äta det Jag tyckte det var jättegott så ja. Och jag blev mätt Men med tanke på att alla andra tyckte Att det såg så himla vidrigt ut Fick jag alltid ha maten för mig själv det var inte mat för ögat som man nej, säger Nej precis, mm. och jag fick ju som sagt ha min mat för mig själv Vilket är väldigt väldigt bra eftersom jag tycker om min mat liksom Ja just det så här, man, vill ju, man vill ju inte dela Nej det vill, nej, mig det vill man ju verkligen inte nej. Nej. Det är så här, rör inte min mat, jag har mat för På dem och dig ja. <laughs> <laughs> Nej men vad du sa, var, var det din anekdot? Eller du hade... Ja det var en av mina anekdot Jag kan ju berätta om första gången jag stekte Falukarv ändå är då. Ja det kan du ju absolut ja. Ja. Jag var väl tolv år gammal Pappa ringer och säger, nej men du börjar du steka falukorv så kommer jag hem snart ja. Och jag är glad i hod, jag är så såhär, börjar skära upp falukorv liksom ja. Slänger det på stekpannan, högsta värmen på, när pappa kommer hem är jag tvungen att öppna fönstret för att det är svart rök i hela köket oh De är fortfarande väldigt skeptiska till att jag ska steka falukorv, koka pasta och laga mat hemma för att... Du menar pappa sholio? Ja, det är pappa det när man lagar mat ja. då, Dålig mat när man är liten mm. Så, Jag hade en sån här Japan fas en gång i livet typ. Man läste japanska manga-tidningar Och läste Då ja, hittade ja. jag, inte jag ett, recept, ett recept på en kaviasoppa Så jag kokade vatten ja. Och jag lade hit typ kavias. Sen bjöd jag <laughs> min momor på det <laughs> Du tycker att jag är äcklig För att jag har doppat korvbröd i mjölk. Ja men det är väl äckligt att jag, bara korv, jag åt ju inte soppan själv Jag <laughs> åker bara varför? Jag var helt Jag har två gånger. Jag var snäll. Fan han? Det är ju jättekul. Ja, det du kaviar. Det är det är fint. Men någonting jag lärde mig som jag har Nice. Då alltså. talar kaviar. Yeah. Att man kan ha kaviar på avokado. Det, det, låt, att det låter det inte så så <laughs> <laughs> Ingen rätt för någon. Det så, Nej, så här, det låter inte så jävla gott. Men det funkar faktiskt rätt bra ihop. Mm. Okej. Jag tror inte. Nej, du tror med mm. A. Jag tror det A. <laughs> bra. Nådiga läser. Nådiga läser. Jag är verkligen sådan här Ja. Det ja. är mm. den trettonde posten till oss. Ja. <laughs> Vad tror du, den trettonde? Jag ska vara den första. Okej okay. okay, då, vi, vi, vi löser det okay, sen. Off air. Men hur skulle du kunna göra din mat mindre äcklig? Jag vet Eller, inte, jag borde ringa hem till min pappa oftare. Mm. Men alltså, personligen känner jag att det är en liten äh, skälkt på toppen. Och <laughs> löser, äh... men, men det mest ironiska är faktiskt att min pappa är utbildad kock. Ja. Men det är inte hans genus som har gått i arv till mig. Utan det är min mammas. Ah, okay. För jag har fått ah. höra historier om när hon var yngre. Så kunde man känna i trappuppgångarna när hon lagade mat Och det var en wow. gång när, de kom, när så här, vänner till familjen kom in i trappuppgången till mamma och pappa ja. Och kände att det luktade rök Och trodde att det var mamma som stekte falukorv Men det visade sig att det brann i lägenheten under dem <laughs> så gärna, <det> <laughs> Och då att det var din mamma <laughs> som lagade mat mm. Var är din anekdot, Jacob? Med kaviar-tyben i... ja, Det den var ju jävligt bra faktiskt i efterhand. Ja, äh, jävligt mm. bra. Men ett annan, det är inte en anekdot, anekdot, men jag kan ändå dra den här. Det är ju hänt oss aldrig någon gång att man, man tar en, tjej, en liten nattmacka, som man säger. Mm. Mm. Och så man lägger den i rosten, brer en tjockskiva ust, slänger den på brödet va? Tugar i sig, så känner man, fan jag ska nog ha en macka till. Eller hur? Man vill gärna ha en macka till den första var så fantastisk god. Man vill alltid all... ha en macka till. Och det är då man inser att den andra brödhalvan är full av mögel. Mm. Det har väl hänt oss alla? Oh, ja. ja. Nej, ja, ja, ja. det är väl äckligt. Är äckligt. Eller så när man börjar äta på en macka och sen inser ja. man typ halvvägs att oj den här är möglig. Ja, det är så sjukt alltså. mm. Mm. Ja, det är äckligt. För den är riktigt jävla äcklig. Mm. Ja, det är det. Vad har du för sån, sån anekdot? Ja, innan, innan jag drar min så, alltså, hur, hur ska man kunna veta när där mögelost börjar mögla? <laughs> alltså det blir möglet Jag vet inte, jag, jag, jag, jag vet att det blir farligt ja. Hur ska man kunna veta det? Jag vet, jag vet inte, jag brukar inte gå i närheten av mögelost Det bara vänder sig i hela magen på mig Det är jättegott tycker bra Men första gången jag smakade, då tyckte jag det smakade stall Alltså häststall Damn. Lite så, man får det här, här Men Vad är det med saker som luktar lite annorlunda? Alltså alla refererar till hästar För jag har alltid fått höra att rucola smakar som våt hästluktar. Alltså blöt häste och inte rycklig skitgott. Eh, ja men jag tänker på det här var så för Allting som man tycker det vet om man ska förklara hur det smakar. Smakar till en kyckling. Ja, men det är alltså typ där ankläver, grodlår alltså. Besfolk är schysst. Jag tycker själv så är kyckling ganska anonynt smakt. Ja, exactly. Alltså Uh, kan man inte lika gärna att säga att det smakar krodlård? Ja, ja, det är inte lika hur smaker, tidigt. Hur smakar krodlård? Har ni smakat det. Smakar kyckling. Ja, jag, <laughs> jag, jag, har, jag har inte ätit det. Jag har ätit ett orm. Har du Jag, mm. jag, jag smakar också kyckling. Jag har haft ormar som husgjort. Jag, jag, ätit, ätit, jag. ätit krokodil också. Jag, jag ätit krokodil. Uh, hur smakar det som Så kyckling? Det. Vad sa du, förlåt? Jag åt dem ej. Mina omar alltså. Dina omar? Nej. Du åt bara mössen? Ja, istället för, ja, istället för, för, jag, istället för, för att mata omarna med dem så åt de inte. blir så hungrig på vägen när du bar dem. Jo, Olle byggde ju när vi var barn en labyrint utav Lego. Och sen så, så släppte vi nämligen musen där. Så Nej. en av våra omar jagade musen. Tjej labyrinten. Det var rätt rått, men det var roligt. Fan vad taskigt. Det är fan nästan seriemördare Så här. Psychobeteende. Det var ball. Ja. Visst var det? Det är mer so sofistikerat än <här> att bränna grejer med en, ett förstoringsglas. Ja, det, är. det är mer ambitiöst sofistikerat. Ja, precis. Vi lärde ju sen att bygga en labyrint. Ja. Och men... omar oh, var så smart att den stack upp huvudet. Och sen så, så den såg ju musen med mycket kring pennan så liknande. Men bara utan att det är då dött musen. Ja, det hade han ju. Du bara drog ut på döden. Blir det lite. lite. Ja. Musen kanske tycker det var roligt att motionera lite där. Ja. Man vet inte. men det är väl inte så här att de djuren som är mest aktiva blir inte det, det köttet lite bättre också. Ja, det är med mm. muskler då mm. kanske. Ja, men med ja. muskler, liksom mer och, mer att äta av. Oh, men blev mätt. Ja. Nä men krokodilkött smakar lite som eh med kycklingsmak. Det är ja. lite sladdriga alltså som är fisk, med smak. det är jättekonstigt att Ni vet, det krokodil Om man är kannibal, mm. och så tydligen de har gjort en studie, jag vet inte hur de har gjort detta Men det, det godaste köttet på en människa, mm. det ska tydligen vara det, det köttet som sitter här precis under tummen vad liksom. det det Så det, den filén där ja. som sitter under tummen där det är till och med den godaste biten på hela människan att äta. Fast är rätt mjuk Fast det jag och... jag tänka men den är ganska mjuk och den ja, är ändå lite såhär, alltså det är ändå bra rörelse och, ja, det, och det, det är en muskel som alltid är igång ja. så att ja. det är ju liksom... Den mörar ju upp sig själv. Ja. Jag som trodde det var anusrosen. Mm. <laughs> Rosen. Ja. Jag trodde att det var konkelbär. där. <laughs> oh. <laughs> Skördar varje vecka! Mm! Ja, jag hade nog det klart också. Ja, brän av den! Jag vet inte, jag gick på friden. Så det har varit ner och tvättat i tvättmaskinen, eller i tvättstugan, och så <skratt> skulle jag då hämta upp det här, det här lasset med tvätt som ja. hade en massa vit tvätt. Så gick jag med så så här fanden. och jag hade även hade en kaffe ner så visste jag inte vad jag skulle göra av det, det var sån här kaffe ja. Så att jag satte den mellan tänderna, liksom. så tänkte jag, vad det här kommer att funka? <skratt> <skratt> tänkte jag. Ja. Och så Men alltså, under tiden som jag håller på att gå upp till min korona så håller jag på att tappa lite kläder, ja. så rent reflexmässigt så drar jag mig tillbaka så att jag, så att, och i, då drar jag huvudet tillbaka också så att jag får kaffet in i ansiktet och på all, all det nytvättade det jag tror att jag tvungen att tvätta om. Men... Det blev fan vad dåligt, ja, och var kaffe det ganska svårt att få bort ja, också. Det blev lite så här gula fläckigt mm, efter. Mm. Brändes det inte? Nej men det, det var så här gymmet liksom, ja. så att det brändes inte så ja, det mycket. Jätte... Men det kändes ju, det ökat förblaskat kaffe i ansiktet. Ja, men det har jag också lyckats med, Då, fast, det inte, fast inte helt kaffe så. Men däremot så cyklade jag häromdagen, ja. och så hade jag kaffe i en sån här termos. Dag, ja. men så, här, så jag hade kaffe i en termos. Ja. Och så var det väl öppen eftersom jag cyklar och drack samtidigt, det var bara det, så här sen så skulle jag lite liksom, så ett litet gupp. Ja. Ni vet så, jag trodde, till och med jag var jag borta vid trängen. Så jag kör upp för det här guppet och automatiskt tar jag ner handen för att jag måste balansera upp styret. Ja. Och det är bara såhär, mitt upp så jag får så här, kaffe mitt i ögonen. Aj. Det var ju så ganska kallt och så det var rätt lugnt så. Men. Men ändå har Men Men ja. vi ja. ja. det var det. Då var dagens anekdoter avklarade. Undanstöckade som man Järklar, säger. Vi var rörigt. Detta blev den här dagens anekdot. Den här, ja, det var var så, grej, så kom ju på sidos. Det var så mm. många ja, sidobars. Det, det kan ja. väl göra med att det är de tre minst strukturerade människorna som sitter i samma rum också. Mm. Mat i stora las. Efter det så kommer glas. Och efter det så går du på las. Efter det så du kass. Äta bör man annars dör man Vill du vara frisk se till att äta fisk så lyssna extra noga För nu ska vi ut och plugga Mat i mängd, Kanske vet en vete längd Maten ska ej vara slängd Och anuslosen ej Var sprängd Och då dyker vi ner med huvudet först i eh, huvudtemat då, på riktigt nu, som man säger. Eh, vi ska alltså prata om mat och dryck idag. Mm. Det mycket fredesi, så mycket frenesi, så är du bakis och är sugen på just den där pizzan... Oh. Så äter den inte. Eh, Gå går och köp den och sen vi vidare, kan vi säga. Gå och nu, vi väntar. Fan snabbt det är Ja, och redan tillbaka! <skratt> oh. Det första ämnet vi har på vår eminenta lista för dagen mm. Mm. råder allergier. Vi pratade om det innan i sången, att må mm. och eh, maten går på dass. Ja, ja, ja allergier är ju tydligen mitt specialområde här känns det som. Du mm. är professor i ämnet. <skratt> Nej, det kan jag tyvärr inte säga att jag är. Men, eh, men jag professor som vad vi är. Ja, jag har ju en allergi. Eller mm. en typ av allergi. Jag dricker ju inte mjölk, jag äter inte mjölkprodukter. Nej. Att jag mår inte så bra av det. Du måste gå på det där. som i sången. Precis, sången handlar ju om mig och mina toleranser. <skratt> ja, det är biografi i, i, i sångkommat, ja, jag Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Eh, nej, men om du är mjölkallergiker så är det så att du, beroende på, det finns ju både mjölkallergi och laktosintolerans. Vad är skillnaden eh, och, då? Och skillnaden är och det här och... Det här frågar folk mig konstant, liksom. är, du, är du laktosintolerant eller är du mjölkar Laktoseintolerant um, Och laktosintolerant är du för att du inte tål laktosen i mjölkprodukterna. Just det, det är väl fett... Det, uh, det är ett enzym i mjölken ja, som, man är, som, man inte, som kroppen inte klarar av att hantera. Prub uh, men by du kan ju fortfarande dricka mjölk så länge laktosen är borta. Vi har nog aldrig använt ordet enzym i den här podcasten. Ja, jag, ja. jag, jag, jag har nog aldrig sagt det själv faktiskt. <laughs> Nej. Jag tycker inte jag gör det nu heller. Nej. Nej. Men jag, jag, är jag, är jag är lite påläst i ämnet <laughs> så att jag använder den ja, ganska precis. ofta Du låter mer professionell på det sättet Ja precis, jag bara repeterar mitt försvarstal nu varje gång någon frågar mig ja. så att, nej, men så här, Är du mjölkallergiker så är det ju mjölkproteinet du inte tål Du ja. kan ju inte få i dig någon mjölk överhuvudtaget för då mår du dåligt alltså, Du kan ju må dåligt på olika sätt, det finns de som svullnar alltså, som får som vi hösnuvar till exempel mm. Att ögonen rinner, näsan rinner mm. Det finns de som ja, det, blir så ja. gentäppta att de inte får luft alltså, så man kan ha allergi på olika steg. Det finns de som inte kan vara i samma rum som alltså, mjölkprotein. Just det. För att de blir dåliga. Men då är det ju mjölkproteinet. Är du laktosintolerant så kan du fortfarande dricka mjölken. Och få i det. det så länge det inte finns någon laktos. Nej. Ja. Men om vi nu pratar om just mjölkallergi. Vad är det du ähm, saknar mest? Eller vad är det du hade velat äta mest som innehåller mjölk? Ost. Ost? Ja, ost. ja det är klart. Alltså jag saknar det är så är i helvete. Det är så... så här, det finns ju... Så... Jag köper ju mycket här vegan mat många gånger eftersom det oftast är mjölkfritt också Så det finns ju veganost och nu har de ju fått in det på Får man in droppa butiker här? I alla fall större matvarukedjor i närheten av där jag bor Sittergrås på Rosengården Jag bor på Rosengården, det är viktigt att poängtera Första gången jag insåg det så gick jag väl runt med det fånigaste livendet på läpparna Ska vi halka in på en annan kanske? Ska vi halka in på en annan punkt kanske? Det var någonting jag tänkte på också, men ja, skit Ska vi inte köra lite äh, mardrömsmat, kanske? Det värsta vi kan tänka oss att äta på exakt. Mm. kan vi göra? Mm, vi halkar in på det. Mm. Ja. Rödhål. <laughs> Människorödhål. Människorödhål. Människokött överhuvudtaget. Fiskpitt. <laughs> ja. men kan vi inte... Äh, Halka in lite på svenska fiskpittar alltså, Kan du inte till att man kommer med en påse, plastpåse fiskpittar? Fisk, det såg det ut som mygglarmer, för de är så små liksom så, ja. Jag tror inte att det fiskar har pittar De har väl, vad heter den här, äh, orangea lilla, äh, vad heter den? De har ju sån äh, kräm typ Rom. Rom Ja, det är väl kvinnarnas mjölke, mjölke. mjölke. Fisk, ja. och så, så Slänger de iväg en skvätt mjölke och så kommer rommen och bara pah! Ja, yep. ja, så går det väl till. Två ostad valpenis. Men om, eh, <laughs> oh, Gud och tänk. Två istället för sprosta lök på kålen. Så har man så här skit, skit, tung, val, pit. Tår, tårostad, sen, ett kilo tung valpit. Torrostad ostad. Du står så en baseballklubba liksom. Typ som fan i dem. Ja. Ja. en tår en smal kon med oss. Så har man en torrostad ostad <laughs> Hur som, hur som har du. Mm. Jag tänkte att du kan börja blicka bak på de här svenska traditionerna. Jag menar vi har ju inte mycket som är aptitligt där egentligen. Vi har ju sylta. Det är helt okej. Nej, nej, nej. Det är ut som är kattmat. Det är så geléet om så Det smakar jag kattmat. Jag har smakat kattmat så att jag vet hur det smakar. Mm. Ja, det är så, Men det är så jävligt så här, Alltså konsistensen, det är liksom så här man bara... Det är nej. lite som pastej, men ändå inte Det är fan i pastej ja, ja, det är det det är det uh. äntligen det. det är Whiskas sylta <laughs> oh <my God. laughs> alltså, Det är riktigt vidrigt ja, men Det är typ att de, de lägger ner liksom alla djurrester och maler det så att det blir liksom en slags ja, sen Formar de det är en kub uh. Och det är det okay. ja. Jag gillar att ni reagerar på sylta, men inte på det faktum att jag ätit kattmat Det är vi inte förvånade Har <laughs> du ätit kattmat? Nej, men, nej. Jag, jag har ätit en gång så... så jag tror det var någon missomman när jag var ensam hemma så Skulle jag iväg på någon fest Och så bara käkade jag lite mat före Så jag en tonfiskmacka macka Då hade jag ätit på den mackan Då är det så svart nästan liksom. mm. ja, men Det smakar äckligt. inte så jättegott är så här, Ibland när man äter viss typ av mat mm. Så kan man verkligen känna såhär kattmatsmaken ja, Smakar det bara för att jag ville testa vad det smakar Ja så... Vad var det för typ var det är någon slags sill eller det, vad det vad var det för små vad var en jävla kyckling eller nånting <laughs> Kyckling i kattmat det låter ja, inte gott alltså. Nej men de får ju såna här jävla skeliga bitar av kyckling grejer ja. så alltså, man vet inte. Vi är väldigt kräsna katter. Mm. Ja, jag åt ju när jag var barn eh, frolik alltså. Så frolik. Hundmaten Och så gick runt på golvet och skällde sig med hunden. Wuf wuf. Och så jag lite <laughs> och nu gör han en podcast. <laughs> <laughs> vad alltså, <laughs> podcast gör ni? <han> <laughs> <laughs> Det var ball. Ja men vad är det äcklaste då? Och jag tycker de här svenska traditionerna, grisafötter och, och, och syltar. Mm, jag har och... inte ätit grisfötter så Nej, inte jag jag heller, jätt... men jag kan tänka mig det är äckligt. Jag kommer vara lite så här nu, det kommer inte ni hålla med mig, men jag har jättesvårt för kebab. Jag tycker det är vidrigt. Jag håller med lite, jag tycker inte kebabköttet är gott som sådant. Nej. Jag tycker det är det värsta man kan köpa i en falafel eller kebabbutik. Mm. Faktiskt. Ja, jag fixar det inte, jag tycker det är jätteäckligt. Mm, ja, ja, ja. ja. Jag började hålla med då. Ja. Alltså, Faktiskt. Ja, jag... Jag kan ju säga som att allting som jag har smakat förutom avokado har jag tyckt varit gott. Det gillar alltså inte avokado. Nej, det är typ det enda som jag inte äter. Annars äter jag allt ute det som jag har smakat i mitt liv. Och jag ätit en hel del grejer. <laughs> så är, jag jävla... är och en äcklig jävel. Jag har inte fått vara en troll. jag äter Vi har. Frålik och mjölk. Det är på mat, jag är så en <laughs> Ja. Det ser ut att skälla med en ja. på golvet Nej ah, ah, ja. men om vi tar så här, surströmming Ja det har jag aldrig ätit Vi har Nej, inte lyft på det heller ja, ja, så jag, jag vet inte, jag har nog aldrig varit i närheten av den Men det ska ju inte ja, Jag har åt dig gången över 10, jag tyckte det var gott Och jag vill äta det igen <laughs> Någonting jag gillar som jag vet att alla hatar Det är blodkorv Nej det är, det är så gott. jävla gott det? Ja, fan vad jättejättegott. Det var ju en av mina Och, favorit. Ja, och det var och i skål. Och det är så, var. så jävla gott. Mm. Alltså. Jag kommer ihåg så att pappa gick och laddade typ så här hur länge som helst för att han skulle berätta för oss vad det var i den och det är ju alltså det mestadels grisblod. Ja ja. Han ja. trodde vi skulle bli jätteäcklade så vi bara pappa vad är det i den här? Han bara, men det är grisblod. Vi bara ah, okej. Okay. Ja men för tal om konstiga matpreferenser. Vad fan skulle jag säga? Just det, jag på ett knäckebröd en gång när jag gick i skolan så hade jag typ smör, salt, lingonsylt och ärtsoppa. På en, en knäckebrö, för att jag skulle testa. Det är inte så gott. Nej. Det skulle ju ändå blandas i magen, men alla var ju småäcklade av mig. <laughs> det, jag tycker det är ett bra uttryck, det ska ju ändå blandas i magen. Sen är det ju inte allting som passar ihop, och det där passar ju inte så bra ihop. Nej, det, men, det låter inte ljudligt. Det var ju inte optimalt om man säger så. Det var det ej. Det var det ej. Det, jag vill men jag berättade till när här podcasten, men det absolut äckligaste som jag har eh, druckit. Ja. Det var ju eh, vodka blandat med blåbärskräm... Oh, fan. Det, var, det var riktigt, jag var med en kompis, det var bara jag och hon och Sara, som var hem hos eh, henne Och så hade hon vodka men hon hade inget att blanda ut med så gittade hon lite blåbärskräv i oh, Kan vi blanda med detta så ja, kan, det var verkligen lite gott alltså Jag tror att jag hade direkt två sådana Mitt. Fan. Det är en liten tjockt kämen ja, det man är det, är det. Det. Fan, men det måste ha skurit sig mm, Jättemycket men det, det, alltså, mitt första kontakt med vodka, mm. min första fylla, då blandade jag ut det med mjölk. Det var också jävligt det äckligt. Har jag har också gjort det för jag trodde det skulle bli white question. Ja, men det, <laughs> <laughs> <laughs> Vad är det äckligt ni skulle kunna tänka er äta? Spindel tror jag. Spindel. Mm. Mm. Jag tror det, det ska vara så här rostad också. Ja, rostad. Alltså, det ska vara så ja. det Så ska den vara intakt. liksom. Det är inte så att den är i röd någon gryta. Nej. Utan det ska vara så här som man äter på spett. typ. Jag skulle nog kunna tänka mig att äta vad som helst så länge jag inte vet vad det är jag äter. Mm. Men så här: alltså, det blir alltid äckligare för folk talar om för det. Nu äter du kakelacker. Ja, Men om jag, jag skulle stoppa ja. i mig tio kakelacker och gilla det och någonstans skulle tala om för mig vad det var men så ser det rätt snabbt om det kan ja. ja, Det var ett dåligt exempel, men ni förstår inte vad jag menar. Om någon skulle, se, om någon skulle ge dig en bit ballpit. Mm. Utan att säga vad det är så skulle jag ju testa det. Ja, ja precis. Men jag är en... En gång i Thailand låter jag gräshoppor. Jag tog bara en sån. Ja. Det var, jag tyckte det var äckligt. Dels för att det knastade så mycket och det är så att ja. man ser att den är en Och sen fastnade ett ben i tanden. Det är så här, oh, hej, hej, hej, hej, fan. Oh. Men Jag, är så, jag har ju lite problem med all form av insekter och spindeldjur. Alltså, mm. Jag tycker att det är ganska äckligt. Ja, så, att äta mm. det är i så fall verkligen inte någon hit för mig. Men det finns ju folk som lever på det. Ja. Vi skulle inte klara oss i lejonkungen om man säger så. Absolut inte, ja, när de äter lavar och Nej. olika typer av skalbaggar. Ja, Men absolut Nej. inte. Okay, jag har en fråga. Mm. Låt säga att ni nyss har njutit eh, av en fantastisk middag. Ja. Det har suttit runt ett stort bord, skrålat och sårlat, så att säga. Mm. snackat och skrattat och mm. allt möjligt. Druckit lite mjöd, det gjort det. Oh, mjöd! Alltså det är lite gott! Det med lite ris, och sen så klappar världen med händerna. Slickar sig i munnen mm. och säger att ah, det var människan i åt. Vad hade ni gjort? Vad hade varit er första reaktion? Jag såg jag hade slagit uh, han som hade bjudit på ja. Eller han eller hon som hade bjudit på det. Ja. Mm. Kanske inte dödat människan. Jag hade nog försökt spy upp det. Mm. När man det då var första reaktionen typ så här fan vad illa är mår jag måste spy. Ja. Sen ifall man har spyt upp det eller inte vet inte fan men alltså fortfarande det hade är varit reaktionen fan jag måste få det här ur mig. Så mm. jävla äckligt. Men samtidigt har jag gillat det här kan gå fortast. Ja men vad nästa punkt här på listan då? Mm. Mm det skulle alltså vara, vad åt ni barn? Alltså man hade ju alltid äckliga vanor. Jag har till exempel smör med sked. Alltså, det är ju alltså. Ja men alla barn gjorde sånt svineri. Ja, typ ja. doppade fingrarna i mjölk, smörpaketet och bara åt med fingrarna. Om man skulle smörja allt. Jag folik. Folik, jag ja, jag åt ju folke. Folke, ja. Men eh, jag kommer ihåg när vi var barn så äh, min olets syster Nora, hon var kanske två år så kunde runt i varje trädgård när vi bodde på landet plockade sniglar och jag åt dem så boklade de i hennes mun oh! oh! oh! gjort <laughs> sniglar? Ja, sådana snäckor men det är också ganska vanligt så att barnen äter mask och sniglar och mm. ja, ja, ja. myror hade jag någon i min klass som Hinner man det? Man tar en på fingret mm. sen springer den iväg så måste du liksom, som moglig mm. ja, leta efter den med munnen. Ja, jag vet inte, jag hade en tjej i min klass i vissa när vi var liten också, som åt lim. Men det är också ganska vanligt så här, att man liksom äter från limstiften. Ja just det. Ja, just det, ja. det luktar rätt gott de här, Du vet man att man är sett Ja just det. Men jag tror också jag lim. Mm. Jag har uppe, papper, papper jag tror har papper, Jag kan se på Diagnosbarn. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Det min favoritmat som unge, det var kall banboxburk. Mm -hmm. du vet vet man man det liksom mm. puré typ fast mer mm. typ, typ, eh... ingenting. Typ. Nej, jag åt det kallt med reda. Det var min favoritmat. Hasse. Men det jag, jag gjorde nog jag också. Men jag gjorde alltid konstiga saker med mat när jag var liten. Jo, Men, ja. här, sen hade jag småsyskon som var ganska små då så vi hade mm. ju alltid sånt hemma då och man var tvungen att smaka. Jag måste ändå berätta det här också när jag var barn. Kanske så här två tre år gammal jag vi gör allt då. Alltså fått moster och fastan har berättat om så att berätta om att jag köker skit. så. bland annat så åt jag en en hel duk av pappa. Och höll det i mig. Alltså adde tror adde då. Ah sen var David med och jag tog en tre jag och det mig. En annan gång så bröt jag sedan upp ett och käkade ett fixie Åh oh, <laughs> ja. det är så sjukt farligt ja. uh, en, en tredje gång så käkade jag sån här, mamma och pappa hade i källan Sån här gammal, gammal färg som var en bronsfärg. Och så där etiketten var lite avslutande och så var det rostigt och den lite få upp och så på jag lite bromsvass Så en gång när ringde till så här akuten, barnakuten, så var det såhär alltså Ja här, var är vi läget nu? Såhär, jag visste hur jag var, ja, var gott, ja, mossan, jag Ja, men så mossa nu, inte med någon gång då, till akuten för att kolla var lite farligt efter Som tur var så var det alltså. Nej, det var ju skönt Så jag också rätt skumma saker när jag var 2 Jag älskade att äta... Tuggummin som jag hittat på broräcken och så äh, <laughs> mamma, För vad är det du har i munnen så tuggar jag på ett begagnat tuggummin Som jag hittat på något bro ah, nej, <laughs> Du vet de här stora, att här jänkar och dem Som låg såhär ah! under bron <laughs> Alltså du är ju, fy fan, vad Och så klagar du på mig ja, Vad jag äter Vad åt du då? Nej men så här, jag doppar i korvbröd i mjölk när jag var liten Ja det, det är väl <tryck> det är precis som när du vanligt bröd i mjölk, det är ingen smakskillnad egentligen. Det är väl inte gott det heller Och sen så var jag ju liksom såhär så jag hade ju sida på min mjölk när jag var liten ibland men då, <tryck> men då var det ingen hemma och så klättade man upp så här i skåpet och hällde i sida på min mjölk och Ja just och med, och det Men då blev det så himla sött så du tröttnade på ett slut Någonting jag tänker på direkt det var ju de här eh, glasen Så var det oh boy Halva glaset och sen mm. mjölk halva Så yeah. står bara skeden rakt upp yeah. <laughs> Du vet du bara står då. Uh. Det var alltid den här, nu tar du bara så många skedar Man ja ja yeah. yeah. yeah. Jag kommer en gång, jag och min kompis Vi svullade alltid tillsammans så Då gick vi hem till honom Och så delar vi på en hel sån kilo burk Med nutella Det är nog oh. jävligt mycket, jag tänkte oh. 500 gram nutella Och alltså, oh. på en, en, dag. På ja. på en Nej, dag På en sittning alltså. <laughs> Bara så en halvtimme Jo, Ulle köpte ju i Landskrona så köpte vi en, en, en maxi-milkshake när vi var kanske på 0,8 liter milkshake oh. Ja men vi mådde illa <gör> efter det alltså. Ja, jag kan tänka mig det. Men det var ju drömmen så när man var liten när man fick åka så här till hamburgare typ yeah. i alltså, ja, de här McDonalds kvällarna man hade ja. med föräldrarna, fick för fan mysigt det var alltså. Eller sen ja. när man beställde hem pizza, det var ju fan lyx Ja jäkla lyx det var mm. sen idag är det typ såhär, men vi, vi, vi köper hamburgare, eller, vi köper pizza yeah. Och det är för att man inte orkar laga mat och ja, så, så känner man sig lite äcklig för man har suttit och ätit hamburgare istället ja. Och det är så som vår föräldrar tänkte också ja. när vi var barn så, ja, ja. att vi åkade till lagen. Men det hade pizza. ju såhär fredagsmys, nu vet du, klassiska här klassiska öfren. Liksom. Någonting som är mm. jätteäckligt tycker jag än idag, det är fan falkorfs Mm. falkorfs Ja, det är ja, det... nog ingen hynande. Eller så semistekt falkorv, det är att den är lite skolans typ, att den är sladdig, nästan kukt. Ja, just det, just det. det är också det, det. riktigt vidrigt. Ja. Ej gott. Ja men skolmant överhuvudtaget. Mm. Så här var ju lite så här bacon bacon ibland. Man kunde ju vara lite det, och skit, Ja, tyckte. typ den här tängen tycker jag om. Ja. Alltså... Eller den här eh, ste panerad stekt I podcastens inledning var det alltså vi avverkade. Mm, mm. mm. väl sitt och torrt på en just nu. Vilken <här> jävla <här> <här> <här> Vi kunde ju alla hålla med om att det är ett tråkigt fika. <här> lite vad fan är fika? Det är som finska pinnar. Och... Ja, finska pinnar är gott. Det mm. det är det du går där på sorter. var alltså en vinkel. Alltså på Det Afrika. Det och sådana här kringlor och här kokoskringlor, du vet. Mm. mm. Alltså, och och de här, vad heter de? Sätaknutarna när man var liten, det var ju det bästa fikat någonsin. Mm. Men vänta, vänta, vänta, vänta. Tom kex. Oh, ja ja. Det min kex min. Åh min, oh, min min kex. Det var fan det godaste av allt. Ja. Vet du vad som är jätt gott att äta som jag åt senast i går tror det var? Tapas eh, Mariechex med smör på Ja Marie är också så jävla gott. Det är jättegott det där Mm Och mandelkubbe åkte gott Ja mandelkubbe så där Det är ganska okej Vi har varit så peppade på det nu flera veckor Vi har varit såhär mandelkub till matavsnittet <laughs> har vi sagt Ja och sen tystnaden som uppstod när ni insåg att det inte var så himla bra som ni hade förväntat er Ja det var verkligen mm. så där Vi besökte en och var såhär Ja jävla det jävla jävla så det var lätt. så här, det var en upplevelse att gå och handla de här. Det var så här två killar springer det fortast de kan rätt ner till fikahörnan och sen skriker de av lycka för att de ser den lådan med Som sån gymnastik Skriker ah. som små flickor. Min girls 3. <laughs> det är som jag är och ja. alltså springer in på Coop och du så alltså sett oss så lycklig Nej, alltså, det har jag, jag inte. När vi köpte nej. den där. Det var ingen annan inne på så gjorde det heller. Nej, nej. Då, det blev en liten ring runt oss ja. När vi kastade vi fick den här del förundrade blickar? Va? Ni fick en del av förundrade blickar ja. Vi skulle väl vi skulle varit äta på dem redan i affären ja. <laughs> Slitigt i paketet du började äta med. <laughs> ja. Men vi ska prata så här då, för då jag, jag läste ju på innehållsdeklarationen av dem mm. Hur ofta gör ni det när ni går och handlar Så läser ni på baksidan vad det ni köper faktiskt innehåller Mycket bra! Jag gör det inte ofta Nej. Jag gör det mindre än kan jag säga mm. Jag borde göra det Mm. Man, man borde Ja man borde mm. Eller så här, jag gör, gör det med tanke på att jag vill kolla om det är mjölk i dem eller inte Det är sant Och ibland så misslyckas jag få med mig det då ja. just det här, alltså, jag vill egentligen sluta för att det skrämmer en så jävla mycket Med ämnen och sånt Men alltså, Med hur mycket skit man kan pumpa i någonting som egentligen inte behöver skiten Alltså Tackar man tar vi? till exempel mandelkubben ja. Alltså vad är det egentligen, det är mjöl, det är vatten Socker, ja. kanske någon annan smak Mandel Men samtidigt så put, puttar de in så här skungjölkspulver och ja, det... e ämnen och tjortaheite mm. liksom Men det är precis som att allting innehåller socker nu numera alltså, mm. det, det är neutrala, mysli innehåller socker mm. Allting gör det Och där tycker jag vi kan glida in lite lätt på äh, Aspartam och cirkulos Är vi färdiga med fika? Ja det tycker ja, jag Det, tycker jag. det kan, vi kan halka över här nu Jag bara säger också mm. kaffe är också gott Kaffe är mycket gott. Livetsdryck. <laughs> ja. Livets dryck. ja. Så. Men visst är det så, alltså, typ de här lightprodukterna, Visst mm. de innehåller ingen kalorier. Nej. Mm. Men fan, äh, drick sockret istället och drick det mindre ja, då. Om du ska hålla på att sova fan. Drick en kola istället för en liter om dagen. Ja. Alltså, jag har hört, läst typ att maxgränsen för att dricka typ Coca Cola Zero som innehåller aspartam är en och en halv liter om dagen. Det är liksom maxgränsen, annars börjar det bli farligt för en. Ja. Jag hörde en annan, en annan, vid ett annat tillfälle en intervju på radio där de då berättade det här med aspartam och så att det tunnar tyn, ut tandköttet så det var en tand som ringde in då. Man hade liksom inget tandkött kvar nästan för att det är, liksom, det är något i det, något ämne i det som gör att det tunnar ut. Alltså det är mycket skit i aspartam och, och det här. Och frågan är det är ju inte så jävla bra. Nej. Mm. Men ändå så konserverar jag kan konsumera det rätt ofta liksom så här, jag och här, sånt. Ja, ja, men det, det är den här sockerhetsen Idag så ska ingenting vi äter innehålla riktigt socker, för att socker är fel. Ja, så är alltså man tror, Alltså det finns i den här Ja. och därför så ersätter man det med sötningsmedel istället för att det ska vara nyttigare, men samtidigt så tänker man inte på vilka andra skitämnen man får i kroppen. Men det är inte heller konstigt Nej. Att, att man, man får i sig för mycket socker när allting innehåller, innehåller socker, socker. Ja. eller Och det här dolda socker, bara det här med ketchup till exempel. Ja, det är bara socker Det är bara socker. Är bara socker? Det är bara socker. <laughs> är bara socker. Men rent socker i sig är ju inte farligt så länge man äter det med måtta. Nej. Så så där 5-6 skedar åt Ja, men det är ju så alltså, alla är ju sockerberoende idag ja. liksom. och det är ju för att alltså, de som vill vara nyttja de får en is i sig socker på ett eller annat ja. sätt. Mm. Alltså, det handlar inte om att man dricker en 2 liter sockerkåra på KFC utan det handlar mm. om att de alla får i sig det via sina måltider på daglig basis hela tiden, och det är ju också ett försäljningsknep för matproduktion för att kunna sälja mer, man är beroende av socker, därför köper man bara Nu borde flytta ut till landet och då odla av egna grödor och jagade av egna ljud Ja men faktiskt Så man slipper den skiten Och sen är det så, det finns ju alternativ som innehåller mm. mindre socker, och då tänker jag på typ Pauline's misli mm. Men den kostar också typ så 60 spänn för en halv kilo liksom. 600 spänn?! <laughs> 60, spänn. <laughs> 60 spänn för ett halv kilo alltså. Men samtidigt, för att jag har köpt den här Pauline's misli någon gång Och jag tycker att den smakar lika mycket socker som allt annat skit ja. Alltså den är ju väldigt väldigt söt Den är ju söt, absolut mm. Jaha. Men sen ser jag inte faran i att, alltså, som alla sådana här hälsomänniskor gör, att man häller i honung i smoothie istället för um, socker eller alltså, såna här grejer, man kan ju lösa på annat sätt. Mm. Honung är också bra för många saker, alltså för välbefinnandet i kroppen, mm. men det i sig kan man ju inte heller ta för mycket för det är också väldigt, väldigt ja, söt. Alltså just det här med fruk alltså fruktosen säger de nu också, har det kommit någon kampanj för liksom att vi ska inte äta så mycket frukt för att det är också farligt för att, det är, för att fruktsockret inte är bra för kroppen. Nej, precis. Jag tänker du om detta? Jag vet inte, jag hoppas inte att det är socker i salt. Nej, <laughs> ja, vad tråkigt. Nej, men det jag sitter och tänker på är ju att alltså, det som är, det som är med socker är ju att alltså, fan så länge man kollar, kollar på vad man äter liksom, så spelar det ingen roll alltså vad man äter för att man ska ha i sig en, en viss mängd kolhydrater per dag för att hjärnan ska funka. Alltså hjärnan lever i kolhydrater liksom. och det finns ju... Kolhydrater i socker. Det är bara kolhydrater mm. ja, ja, precis. Uh, så att, alltså, lite socker ska man ju jag i sig. Ja mm. uh, mm. Men det kan ju få i sig i någon frukt, till exempel. Där finns det också mycket mm. socker. Precis. Och det, är ju är nyttigt, goda. det är bra socker, tror jag. Mm. Ja. Så här. Men sen är det också så att typ, om man ska gå in för en diet eller att börja sluta äta socker, mm. då går det ju rätt snabbt också. Alltså, man behöver egentligen bara ta så här en vecka utan socker, Och sen. Så när man smakar en fanta igen, då är det så, för fan vad sött det var, att alltså, jag inte smakat det innan, man märker ja, ju ja, verkligen fan. skillnad oj oh ja, oh ja. Och sen börjar det att man kanske istället för att uppskatta socker, uppskatta frukt mm. Det är väl inte, alltså, oh ja. alltså, alltså fruktsocker är ju i regel ja. egentligen ja. Jag var ju sockerberoende, eller så här precis som alla andra ja, det har jag också varit ja, eller jag är Jag hade ju så här en brist på annat hemma, åt ju mandelmassa liksom, bara ja. för att man skulle få i sig socker ja. Men sen, nu äter jag inte så mycket sånt längre för att jag tycker att det ger mig ingenting. Också mycket för att det är så mycket mjölk. Allting som jag ändå gillar. Mm. Men, och ja. just det här med att det har blivit en del av det sociala också. Så när man träffas och tar en fika. Då ska man ta en kaka. Eller ja. att man så ska ha en sån här man... fredagsmyskväll. Med en hemmakväll sig som väger tre kilo. Och eh, de har ju till och med haft sån här spannar. Som du ska fylla upp till toppen med godis på. Mm. Så att säga. Eh, och sen gärna två liter läsk till det. Mm. Men det är ju samma sak som alkohol. Här sitter vi och förtär alkohol. Ja. Men det här med att det också blivit en del av det sociala. Uh, och även alkohol innehåller ju socker Särskilt vinet vi dricker mm. down under 49 kronor istället för att ha mer alkohol eller socker så att det blir billigare att tillverka Om ni är i en butik ni Om ni köper kött då Handlar ni ekologiskt eller hamnar ni eh, Fulkött, e euro Etc Jag köper aldrig sin kött som inte är svenskt Det är mm. rätt, det är rätt. Nej, jag, inte jag köper ju bara hästkött <laughs> Rent 100 häst ja, Det är typ alltså, den man kan vara garanterad nu till en i dagens samtal halvtimme mutter. Men alltså, vi är inte så mycket kött här heller. Exakt. Liksom. Så mm. alltså, det ja. är inte heller så mycket kött alls mm. faktiskt. Det är ändå, ja, de gör en köttvällsås ja, ibland. Det, typ det Och då köper man blandfärs. Ja. Typ sittigras för att veta att det är ändå är någånla frakt. Ja, Än ja, så länge för så att det har komma. Ja precis. Det inte ja. framkommit någonting att de har gjort någonting med köttet Nej, så ja. Så ja, men typ nötfärs brukar jag köpa i så fall. Blandfärs. Blandfärs är billigare ja men Därför kör jag nötfast för jag är lite mer exklusiv så att Jaha, det menar så Men om vi säger så här. Eh, alltså, när man köper billigt kött Det, det går ju ändå åt någonstans mm. Eller hur? ja för fan Då är det ju mycket genmanipulation och eh, Säger man så? Genmanipulation ja, Man genmanipulerar, ja Ja, man genmanipulerar Du menar det här med att de sväller upp korna så att de ser ja. ut på ett visst sätt så att man ska få ut så mycket som möjligt av dem och så kan de inte ens gå efter dessutom, När de ska sälja kött så pumpar de in så mycket vatten så att en, en, en bit kött som ska väger 400 gram väger egentligen 250 typ, för att det ja. sväller mycket mm. vatten i Ja men det är typ som skinka, du vet sådana här pålägg liksom. mm. Då är det typ så här det står 10% kött och sen är resten ämnen, vatten mm. De glåser upp och färgar och håller på liksom, det är så jävla äckligt egentligen ja. Det fan man sätta i sig sånt undrar jag det är det här det är billigare, och just om ja. man lever såhär på studentekonomi så är det ju så här, man tar ju det billigaste Men varför köpa kött helt och hållet då? Alltså seriöst, eller varför köpa det pålägget då? Jag inte fått gott med, med kött Ja men, så alltså, skinka är det. inte gott alltså, anser jag Först det ju, ja, om man verkligen tycker om kött så är det godare än inget kött alls. Ja, det. nu kan jag ju bara prata för mig själv, men om jag har lite pengar då köper jag i så fall kött kanske en gång i veckan Än att äta kött alla sju dagar och så blir det sämt kött mm. Mm. Eller man tänker ändå på lite vad man Men äter. Man känner ju ändå skillnaden när man äter det. Ja, det gör man. Och sen också att man, man tänker ju ändå lite osagt på alla de här djurplågeribilderna när man ser en mm. kycklingfarm. Du vet de här där det kryllar kycklingar likt virus i ett mikroskop. det är det så jävla virigt. Ja, vi har ju fått mejl och vi tänkte ju då avsluta, börja avsluta mat lite genom att glida över lite. Friktionsfritt. Friktionsfritt <laughs> ungefär som en fisk simmar i sin fisksås. Eller fisk i olja. Fisk i olja. Glido fram. Mm. Mm. Fisk i fiskolja. Mm. Mm. Kaviar i soppa. <laughs> mm. Okej. <Okay. laughs> Glior fram här. Um. Vi har fått då, minns ni, förra avsnittet att vi tog upp ett äh, mejl av Mr. Icognif. Ja, och han skickade ett nytt för att vi äh, pratade om detta mejl förra avsnittet. Äh, och han skickade ett mejl till oss, jag ska läsa lite av det. Och äh, så här, för äh, han skriver bland annat att äh, det senaste avsnittet var riktigt bra. Men så fortsätter jag då med att läsa, jag läser innan jag satte kaffet i halsen och fick rök i ögat när ni tar upp feedbacken. Jag skrattar gott och ursäktar för ett mycket THC-inspirerat feedback-mail. Jag tycker ni är skitsköna och jag gillar det ni gör. Ta inte min feedback som något annat än att jag faktiskt uppskattar den kontakten som detta ger mig med mina kära blodspröder från SnapHoneyClark. Emil Falk. Hej Hej Snyggt! Tack, det var Mr Incognito som är vår eh, ambassadör i, på annan ort. På annan ort, han är alltså långt från skonsk mark och... Eh, eh, ...lider jag <går> <säger> genom den <går> ja. karga dagen. <går> han verkar vara ställig hög. <går> ja, det uppskattas. <går> ja, ja okej. <okay. går> om, om vi funkar i det sammanhang så är vi glada att vi kan hjälpa till Ja, Ja, precis. Vi kanske till och med uppmanar till eh, drogmisbruk. Hoppas ej! Det är som varje söndag, då måste jag skaffa mig en fix, <går> säger de. <går> ja. Elina Bengtsson, eh, polare till oss båda ja. Har slängt in ett mejl i vår mailbox där hon då har skrivit eh, Och, och eh, uppmärksammat några fel som både jag och Emil har försagt oss om Hon pratar alltså om det här sportavsnittet vi gjorde, avsnitt 6, med Victor som gäst Där hon skrev då Senaste programmet var också bra. Jakobs syster var riktigt rolig och skrattade mysigt. Jag tänkte dock informera er om ett par saker. Jakob, blå som Tejton, hon som ser ut som Afrodite-tjejerna. Hon var ju en av medlemmarna i Afrodite. Alltså såg hon inte bara ut som dem. Emil, ett okunnande om sport lyste återigen igenom när du sa Messi. Är inte det ett fotbollslag? Messi är världens bästa fotbollsspelare. Han är argentinare och spelar i Barcelona. <laughs> ja, ja, det blev typ det. Så att då fick vi, jag fick den på näsan alltså. Att Jag vet inte. här var spotavsnittet. Nej, nej, det var så här. Föll Ja, just det oxfotavsnittet lite halt henne bara. lite precis. Men ja, så att vi tackar så himla mycket för den responsen. Där. Jag får de mejl vi får, det är alltid skitroligt. Eh, fortsätt gärna mejla, fortsätt skriva till oss, för det är alltid lika kul. Extra roligt är det ju att kunna dela med oss av de här, eh, vad ska man säga, observationer ja, <laughs> är ordet precis, jag söker. Ja, alltid lika roligt. Det är det. Eh, nu ska jag ju klippa detta på ungefär en timme, men jag tror vi fick ihop ett avsnitt trots allt. Eller vad säger du Julia? Vi gick nog mer än väl. Är du nöjd att vara inte gäst Yeah. <laughs> Säger hon väldigt, väldigt, uh, väldigt tveksamt <laughs> uh, skep Skeptisk tjej Skulle jag vilja säga Skeptisk tjej under säkert 91 Någon no, har i alla fall spelat eh, näsflöjt för alla människor i hela mm, världen. Jag yeah. känner att jag behöver nog byta ut den nu Det börjar bli lite uttjatat uh. Jag måste hitta ett nytt paradnummer uh, Eller plöts för Julia ja. Vadå? 1, 2, 3 Så menar jag. 1, 2, 3 Snyggt! Sådär Ska jag... Eh, Ge er den också, eller? Om du vill. om du vill Ska se om jag träffar. Whoa! Det gjorde hon. Det gjorde hon. Tack, det är förstås vad vi vill för en applåd. Vet du, vad var det? Vi bugar och bockar. Vi <laughs> bugar det är. Ser det trevligt. som en fjäsk. Ja, okej, ja. Ja, okej. Okay. Okay. <laughs> Jag har suttit här och haft det väldigt roligt när ni har ätit mandalkrubb. Ja, det förstår jag. Det var inte så kul. Lika kul att äta dem. Nej. Mm. Mm. Maila oss gärna på wallawanacrewsnabela.gmail.com mm. Eller så kan ni höra av er på... Eller gilla oss till och med. Gilla oss på Facebook. Walla song mm. Ni kan gå med på fanclub. Walla, wanna song, fanclub på Facebook, och ni kan följa oss på Twitter Nu, ja just det, vi heter Olavonasonkpodcast där ja, ja. vi har... ja, är det pod podcast? Ja. vi har för nuvarande två följare ah. så vi vill gärna ha tre ja, ett par till hade ej varit äh, fel, Jag skriver vi om allt möjligt ja, ja, ja. vi är fortfarande både jag och Nia är nya på Twitter ja, jag har det, jag vet fattar inte hur det funkar ja. Julia verkar vara en hejare på detta. Hon får lära upp oss. Lexa upp oss. En skola med Julia. I ja. Det är konstigt att tweeta. En skola. Tack för denna dag. Tack. Ja. Ja, det är... Nu ska vi... Ja. Hitta på något annat. Vi ska, veta. Vi ska dra in hovarna. Dra in hovarna ska vi göra. Vi ska ta tjuren i hoven. Och vi ska ta pitten i pungen. Ja! Ah. Mm. Mm. och eh, avslutande ord har jag Torrostad Ballpet. Det var nog hela kontentan av avsnittet. Var Ett ord, Ball... Vad var det? Torrostad Ballpet. Två ord är så, går du till, um, så Så har ni ett ärende på saluhallen, så vet ni alltså vad ni ska fråga om. Ja, och ifall ni hittar det så borde vi med en bit till mig och så smakrörelse. Det går bra med en ollongkant. Vi är inte, inte... inte reda för att trygga. <laughs> Tack och hej. Tack och hej.